Мачуха, молода мачуха, хронічно сердита на батька старого батька, в кутку де мисники, товче товкачем картоплю з половою свиням, так товче аж десь у комені відлунює, а ти, наче голка кріше тво, проковзуєш крізь ці сутінкові будні на піч, запалюєш каганець на пічному віконці і нетерпляче. Ще не слухняними з морозу пальцями Розгортаєш принесену з бібліотеки книгу, Затамувавши подих, Не наче вперше ступаєш на щойно відкриту планету, Повну таємниць і загадок. Було ж це в його дитинстві. Було. А він уже стільки літ пам'ятає Самі образи та болі. І цей фантазер та мрійник З добрими і чесними очима Не вигаданий він.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 Чому ж до тебе, а не до когось іншого? Ти що найкращий? Бачив, як спохмурніло обличчя хлопчака, Як узялося бганками і опустилось чоло, Як очі вперто заіскрились під круглих надбрів'їв. Не ти перший, не ти останній у нього запитуєш, А ти що найкращий? Ще й в терахівці дошкулятимуть мені, Звинувачуючи в нескромності, аж поки я не переконаю себе, що я такий же, як інші, і не мачу чопнутися зі шкіри, доводячи, що ти здатен на щось більше, що без написаного тобою світ збідніє. Яка тонка грань між манією величі і манією скромності, що виправдовує посередність і людину поплавка, яка завжди на поверхні, бо розкинула руки-ноги і лежить лежма,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 Подарував тобі приємну самооману. Бермут винен, не я. А насправді ти сам переконав себе, що ти такий же, як мільйони, мільярди інших, такий же підвладний часовий, такий же смертний, і тому смішно вимагати від себе чогось більшого, і жити напруженіше, і брати на плечі більше. Скромному прожити легше і ти. Ти вбив у собі оцього дивакуватого хлопчика, який так багато прагнув. Ярослав Петруня, вбивця Ярослава Петруні, справжнього, і вбивцю завжди тягне на місце злочину. Детективна історія, пригодницький роман. Може, я найкращий? Може, і не найкращий, а тільки я знаю,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 Схили яру засадили соснами, акаціями, і скоро ближнього яру не стало, а був серед поля ліс. Сьогодні я побачив яр таким, яким він пам'ятався з дитинства. Зеленою оазою посеред стернища, кривулястим видилком з безлічу рукавців, нанизаних на нього, наче галузки, наветке стебло. Кожен рукавець різнився од іншого, мав свій мікрохлімат, і свій трав'яний покрив, як висловився б наш учитель ботаніки. Навіть протилежні схили одного і того з рукавця